Слобода розташувалася в долині річки. Була таким собі козацьким раєм, про який мріяв не один козак, не один запорожець, лежачи в холодному окопі, чи стоючи на варті серед засніженого степу. Тут, як у пісні, співається і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Посередині стояла церква. Недалеко Будинок самого господаря, навколо хати козаків під сусідків. Господар виділив їм частину від своєї землі, за що вони допомагають обробляти його землю. Ну чим тобі не рай? Ото ми як справні чорні ангели мали зараз у той рай вірватися і розбити його в пух і прах. Наші коні замісили болото по дорозі, мов тісто. Самі були обтріскані з ніг до голови, проте їхали швидко. Зупинок робити не могли. Ще не вистачало, аби Бублевско хтось попередив, і він утік. Ми вірвалися в слободу на самобід, розставивши кілька десятків навколо села. Було нас близько сотні, всі на конях, озброєні шаблями і пістолями ми гукали, свистіли, палили вгору з пістолів, побачивши такий наїзд озброєних людей, люди почали збиратися до церкви. "Де бублевський?" заричав Донець. Йому не відповіли. Люди збилися в купу, налякавшись. "Знайти, притягнути!" скомандував Донець. Сам же спитав людей, ви хто люди, відповів старий дід. Козакими? Не реєстрові правда, охоче комоні. Чого ж на пана спину гнете? Дід зрозумів, з ким має ми справу. Минули батьку ті часи, коли ми на пана робили. Нема вже панів, є козаки та старшина. От ми й працюємо, кому ж робити, як не нам. Воювали, воювали, набридло, скільки можна. Земля у робочих рук чекає. Скидалося на те, що козаки захищали свого старшину. Донець під'їхав до діда. А нам розповідали, що дурить вас Бублевський, що спину на нього гляте напівдурно, а він із вашої праці, он який хороми поставив. У чому його заслуга, брати? Що він зробив? Йому гетьман зрадник подарував за хабарці землі, а ви тепер маєте горбатіти на нього. Це ваша земля, а не його. На себе робіть. Люди загули. Вони почали говорити голосніше і голосніше. А нащо нам стільки землі? Що нам із нею робити? І хто ти такий, щоб нам тут землею «Роздаєш. Що в тебе є? Універсал маєш? Або близький має, і не від Веговського, а від світлої пам'яті Богдана. І нам землиці дав. Ми собі працюємо. Чого тут приперлися і баламутите? Біду на наші голови накликаєте?» – гукнув інший дядько, його підтримали жінки. Тут виїхав той хлоп, що привів нас. Отямтеся, сліпі, новий гетьман тепер у нас буде, та не панський, а народний. Він нам ці землі жалує, самі тепер панами будемо. Усі замовкли. Люди боялися таких блискавичних премін, хоч і на свою користь. Народ уже не вірив нікому. Люди знали, що прийнявши бік пушкаря, Завтра попадуть під шаблю гетьманську. Їм простим людям краще триматися осторонь. Чого мовчите? гукнув Донець. А не віримо, сказав дідуган. Ти, батьку, вже вибачай, і за слова мої край мене лише. Я за життя своє завше правду казав і панам польським, і запорожцям, і тобі скажу. От ти землю нам даси сьогодні, а завтра, гетьман, на тебе татар нашле. І підеш ти з ясиром, та нас за собою потягнеш. Не тільки землю, а й життя загубимо. Так що лишіть нас у спокої. А Грицька, він показав на поводиря, не слухайте. Він ледащо, а до того лайдак. Пий як? І брехун. Він усе зробить для того, аби лишень нічого не робити. Донець ніби пописку заробив. У козаків не було такого звичаю карати за правдиве слово, тож він спочатку стиснув нагайку та стримався, не вдарив, лише кинув, щоб принизити старого. Якби всі такі боягузи були, ми б ніколи з батьком хмелем. Не вигнали ляхів з України. Дід поблід. Він ступив крок уперед, поволі скинув свитку, потім сорочку. Ми дивилися на нього, не знаючи, що це він робить. Тоді дідуган показав шрам на ребрах. Потім вм'ятину коло самого серця, а тоді гулю на плечі. Це від шаблі гусарської під Корсунем. Це куля панська під берестечком. А це спис татарський біля Умані. Я, сину, від жовтих вод війну пройшов. Не міг терпіти того, щоб батьки на панщині померли, що діти голодують, бо пани податками обложили, що молитися в церкві не дають, забидло мають, що старшин моїх за бунт у Варшаві живцем спалили. Того я терпіти не міг. А тепер чого треба? Вон церква. Там школа, там хата, за нею город. Он, волики пасуться, кури по подвір'ї бігають, гуси на ставку. Чого, сину, ще? Донець прикусив губу. Крім слів правди, його більше дратувало те, що старий його більше не називав батьком, а сином. Запала незручна мовчанка. Лише кінь форкав, гриз водила. Тут з другого кінця запорозці притягли Бублевського. «Щось пан затримався в своїх хоромах, та не поспішаєш зустрічати дорогих гостей? Як же це не гарно, де ж твої виховання, пане?» – гукнув я Бублевському, перериваючи цю мовчанку. На мої слова запорожці відповіли посмішками. Певно встиг поховати своє добро по всіх закапелках, щоб ми не забрали, сказав Лихо. Підтримав біда. Нічого, і так знайдемо. Так, припечемо п'яти, що сам усе віддаси. І з собою і так на той світ золото не забереш, закінчив я. Бублейський був в одній сроці, дивився на нас пронизливо. Чого не летіли на мою свободу, наче харцизи? За грабунок під суд підете? Ми по душу твою прийшли, пане, сказав я. Прийшли, то беріть. Лише людей не займайте, та затямте собі, що за це моє життя ви таку муку перетерпите, що й чортам не снилося. Звідки йому знати, що нам сниться, подумав я, заговорив Донець. В'яжіть цього. Приведемо на суд у Полтаву. Майно забирайте на наші потреби військові. Хату паліть на науку другим. Не маєте права, собаки. Геть від мене руки. Не піду я під ваш суд. Лише гетьман та суддя генеральний мене має право судити, а не такі драби, як ви». Мені гетьман старий землю цю дав за заслуги перед військом запорозьким, за кров мою на полях битових пролиту. Я бився з ляхами за цю землю, за цілу Україну бився. А ви в той час, де були собаки, плюю на вас і на ваш суд. За мене гетьман із вас по три шкури лупити буде. Мабуть, він зробив помилку, що почав нас лякати, ображати. Хоча на суді в Полтаві йому б і так жити не дали. Я простягнув донцеві кола. Як гавкає панська собака. нащо його аж до Полтави тягнути, щоб він там брехав на чесне товариство? Собаці, собача смерть! Зробимо суд просто тут! Донець зіскочив із хоня, узяв кола в руки, став перед Бублевським. Молися! Той лише плюнув, тоді Донець ударив, Бублевський упав.